Свіже повітря вдихались насолодою. І навіть забули про суперечку. Зайшли до кафе. Мовчки їли спаржу, шинку і пили смачну духмяну каву. Шульга уважно дивився на Гіту. Несподівано вона всміхнулася. «А чого ви придивляєтесь?» «Дивує, що в наших органах досі працюють євреї?» Незважаючи на грізний циркуляр Берії? Який циркуляр? Ще роздивувався він, бо пенвен був, що вище керівництво якраз сприяло тому, аби в органах більше було євреїв, людей перевірених, відданих радянській владі. Була така інструкція номер дріб 13 про поліпшення кадрового відбору кандидатів, що поступають на службу в органи НКВС. І неприпустимість призову осіб з явним комплексом неповноцінності за ознаками дегенерації. Не дивуйтеся моїй пам'яті, це професійне. Брови шульги полізли до гори але не через те, що Агіта має таку пам'ять. Цей документ Берія підписав ще 21 грудня 1938 року. Але він чинний досі, додала Гіта. Зробив подарунок генералісімусу на честь дня народження? Можливо. І Є там такий пункт. Особливу увагу. Звертати на національне походження Для кадрового відбору в НКВС важливо відсікати осіб, у яких наявна єврейська кров Включно до п'ятого коліна необхідно цікавитися національною приналежністю родичів Чи були в роду євреї? Як бачите, Берія переплюнув нацистів «Ну, може, просто наслідував?» – ввічливо відгукнувся Шульга. А сам нетерпляче подумав. «Коли ж ти, стара лисиця, до головного дійдеш?» «Але питати ж не можна. Треба дочекатись, поки сама викладе». І от нарешті. Моя подруга просила переказати, що в центрі дуже занепокоєні повідомленнями преси про якусь жінку, яка збирається давати на процесі свідчення. Бачиш, у Москві теж уважно слідкують за німецькою пресою. Може, вони і його, Нишиніану, читали. Я не маю виходу на об'єкт обережно сказав Шульга, перевіряючи і це своє припущення. Центру все відомо. Мусите активізувати пошук і негайно зустрітися. Центр де знав, що зустріч вже була призначена. В лісі під Брайтбрунном, на якій старій конспіративній квартирі оунівців. Зоряна сама визначила це місце, бо була певна, що воно нікому не відоме. Шуляга довго добирався туди, дотримуючись усіх правил конспірації, і приїхав задовго до призначеного часу. Сів біля хатки на повалений стовбур, закурив. Помилувався рудими білочками, які невтомно стрибали з дерева на дерево. Зоряна підійшла ззаду. Тихо, навіть гілка не тріснула під ногою. Легко торкнулася його плеча і спитала знайомим срібним голосом. Який ані трішечки не змінився. Я не помилилася. Це ви мій ворог? Не помилилися, відгукнувся він, відчувши, як закалатало серце. Ворог, який не насмілюється просити про дружбу. На яку жінки не здатні? Він озирнувся і побачив її. У капелюшку з квітами. А з шовковою парасолькою, розпущеним каштановим волоссям, все виблискувало золотом на сонці. Чи 45-річну, чи 25-річну, зрозуміти було неможливо.